Një sërgjë, ja lotës problemet dhe të, të ty. Amin, në djërë. Hoxë, kemi folur dhe kemi nisur të trajtojmë në dy misërët e fundit problemet që si edhe mbarte <coughs> e shumë prejtësitë të njërërantes në islam, vasimi futur në islam. Dhe nga shprejet më ato që në ngellën në, në mundit, nga që në që në që në që në që në që në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Në data nisem me këtë shprehje për të vazhduar pas kësaj pjesa që është titulli i mes kallsi në jetën tonë. Falënderoj me Allahun e Azh-Zhuhel për të gjitha të mira që na i ka dhënë, ndaj lusim Allahun e mballosur që na bëjë nga robërit e tij falendëruës, sikur që lusim që paqja dhe bekimet e tij të jenë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bi familjet e shoqërat, të gjithata që dhe gjithata që ndjekin këtu rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Në çështje muslimant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 do tëtë të, si kur qëtë dikosh për shambull në ndryshënë orendit e shtepis. A po, kemi një shtrat me shtrat, po, kjo shumë i buku, shumë lukësos e i pari, po, emrujës i shtë i përbashkërë, shtrat me shtrat. Në që ofëse kështu bëjmë, atërë do tëtë, të të, sa herë nuk na bënë rahat pak shtrat i ri, me automatizim me ndojmë të ndrojmë. Andajmendoj se nuk duhet muslimani që sa ndoshta nganjë nuk ndihet komat për shkak të sa rregullave nuk është pak ende i rregulluar, më të mundi mendon se për ndushje të tjera aftë. Qase kështu nuk përveton nga Islami i fortë aftë. Andajmendoj se e vetmja gjë që me lehen Allah xhallahu in dimon çti kput gjitha këto çytje, vezvese, Hamendi është ta kupton se Islami i thë original është bazë e jetës së njerëzit, nuk është zënsim. Të gjitha ato që ke kaluar ne për to qancin rrugica mua është siguri ka murtur allah xhelal wela wala te të tebu subul mos deknë rrugica apo nëse rruga s'ti ka thonë wa inna hadha sirati mustaqiman shikoj rrugën e ti ka thotur syrat s'u kemi thëmi kjo është autobani kjo rruga kryesore ndersa rrugicat të zhvendosen nga që, nga rruga të llodhen që ne thejme të pa të panjohura ndeqti rrugtë të tëra që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 E jo që islam mund tjetë disa raste, Allah në rojt, i pa përstashmë për një. Jo, ne imit pa përstashmë për ta. Nga se ne imi, ne, ne, ne imi me kuptimet të qëditshme. Apo, nga se, do shtë andobë, imi futë në islam me kushte. Në duat futëm këtu, e po kështu nuk bënë. Nuk bënë kështu apë. Për shambë në që ofëse dëshiran, të edhe njët në përdishme, të lëndëruar. Posa të shkësht të mjeku çiforbona që përdor. Matematizëm. Çiforbona që përdor. Ti tregon kët, kët, kët ai çifor tat. Kto praktikisht. Kto do të mëvon afat. Dhe kur dalsh nga ai thotë, dëgjoj. Në qoftë se si i përzin këto me këto nuk kanë efikasitet. I përmbash diagnostos timë i përmbash përshtimi tim të ilaçeve? Bë. Merën Allah bë, çloror. Përndysha nuk garantoj. E një më automatik nuk hamanë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 Në doa të kuptoj se si këthimin e që tamë është këthimin në origin, në bazë. Ti në esenës nuk është dashër, ti është nëryshë në esenës. Nga se ti je i lindur për këtë islam. Kësë është kompatibil. Gjido bredhje ansore, apo shpërëngullje, shvëndosje, është, është eksperiment, që në asnjë nga këto eksperiment nuk bëshë rëhatë. Ta është i rra në originë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 si kur që e paralimrove. Në nuk zhvendosime të është më nga islami, se mbeti musliman. Ndodhë njerë të zvrapsat, të dhevjojnë, këto e nërën se tjere, nuk është të imajon. Por në qësë njerë, mbetit në islam. Në kuptimin e praktike, së falet të është më agjiran, largohet nga haramet të më dhasë, si kur së është alkoholi, droga, zinoja, nuk vjedhë, cilësotë si në musliman praktikant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 por të angazhem. O të aj uh, veprimtari, të aj veptari patjetësisht do të përloj më tepër kaos. Te kaj se sa që do të përloj rregull të cilë sistem. Për këtë arsye ne shojmë njerëz për shemb, që han fut në sistem por ende ende për shemb nuk kanë filluar të shijojnë disa shije të caktuara që është dor dit tash të, të shijojnë. Dit tash është dor. Po.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 qëcicë si, apo është një një një është një rregullim i pasaqëm që ti nuk e mësuat mahirë te artëri nikop tëksë natyrë. Si për shembull njerëzit kur hirnë në park futen gja mi. Ai ai nosta është njëri që ka shëtitur shumë, është futur në qendrën e njëra traktore. Ai din se si të futen këtë qendër, si në këtë, si këtë asensor eku i din por se gja mia nuk është kështu që është nuk din a duhet ullet, a duhet të pret, apo a duhet regull të fut, t nërsa dykush e ka venin për para, nuk guzëjt ullin për para, nuk din. Apo? Dhe kjo e vresi njeri në filem hamendet, mëndon të ashtë dhe gjithë pa e shikojnë, ja që unë shpo di mu ull, përfarës uje, nëse është fut me një mjedis që kur nuk është fut të. Apo, përre këti që ka i duhet, ti mësën regullat e silet kërë të fut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 nga se kërë për një vendit kaoset, nuk është mësukë me regullë kësapëta, disciplinë. Andaj, të shumë të janë ato shprejhje që manifestojnë kaosin e një muslimani, apo veprime. Një nga ato është, për shumë, mua, vëllam, a mërmenja, kjo është të zekësme, a mërmenja pove që e, val e kepi të dikën se a është koha për mendimin tëna, po njëre jeni imi në fazën e anulimit mendime Mërmanja a mërmanja muvolla kështat. A kanë dëgjuar në ato as hapte pejgamberët son për shembull Muhamedi s.a.s.u. thosht Allahu ka thon kështat. Më zbriti Zoti sot këtë sura. Për. A atë mendojnë se bi ja rasul Allah mirësh kë po mërmanja muqë a kanë dëgjuandën e kështat? Allah s'e rastit më. Asnje nuk godt. Tek nin dëgjojm. Tek nin dëgjojm. Ne e themi në muslimanë kjo lloj veprë ndarjen te kth është haram. Po e diunë po mërmanja që në vendin ton Allah dhe dhe. Dhe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 në sëpin të ndë, nuk po flasë unë i lirë te, për shambull, ku adiunen në levizhen të ndë, levez, po flasë në kopsh në islamit. Kortë futësht në kopsh në islamit, ndër aty, lëndëruar, apo, ndër, posatë futësht të thonë, mirë se erë dhe rabë, nuk të në mirë se erë dhe kryetarë, asë nuk të në mirë se erë dhe zotëni kryeministër, asë zotëni filan i meqën, profesor, trektarë,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 rubin e esenc është i zhveshur apo në esenc nga çdo liri ndërsa shfryzën nga kjo liri për aq sa i hap zoti ju ti unë duk si muslimani vëllai dashur që të futet në islam si rab pikë krysh si rab nuk guxon të lëvizë të flasë të bëj derisa të hapshë zot en këtë ميدan këtu në këtë fush janë disa porc e caktuara, kjo kushtimisht në, në në këtë kopë të madh, e këtu lejohet. Për desa, i këtë i, këtë lejot, që të thënë, këtu lejohet të thuash mendimim, unë mendoj, sprish pun këtu. Kur pofndon kjo bartë këtu, e këtu fal të skom mendimim. Këtu di kushtet 80 flet apo. E kështu me radhë. Mos kuptimi këtyn e pozicionave dhe përzire mes mes kulltuçëve, apo në çert kulltuçë kurt ulesh mendimit vlen dhe ku nuk vlen ka sill këtë kasë.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 legjitimoje dhe përca këtëja ku fit. Mm -hmm. Sa lejuot, diri cëllën mas, po staj, shtë i gështi hau për i liri, mirë po, mos u fëtë më ate, unë e kështuja bëja, unë kështuja dhe prejë, në ato thasht, ti mos të keqkuptuemi, në ato shtigje që Zotin nuk në ka dhenë liri që në të derdhe me ndimit tonë. Të, të flasin për përvoja tonë. Këse për lushë, në e bëjmi partnerët si Zotin kët Njerëzit, nga njere, fatkeci, njëso musliman, silën për balë reglo e vetare, pësikur të ishin partner me Zotin. Normalisht, njëtë barabart, aji ka 70% të akcioneve, por në një kemi 30%. Për kërë, kështë ka thondi? Në ke partner të i me Zotin Gjellivare. Aji e rëzoti. Aji ka vendosë kështot edhe 100% gjitha jenë të ti. Ku të lehen, aji të lëvezësh dhe të flasësh, po. Por jo si aksionarë. Ju pse kjo është e drejtë e jota se ti ke investuar këtu. Un po investoj për Islam se që 10 vjet falëm. Ky investim i namaz nuk është investim Islam të skenës do kurrë për Islam. E ty je kërmarrje për ishtamin për, për përfituar ti. Ti ke marrë për ti, ti çka i ke dhënë Islam për se falësh. Thenë mendojnë se për sa dodhi të falën, atë e ftonin vëllai stazhi caktuar në Islam, Njëra. që u jap të drejtë nesër që ata pastaj të në diën pak më komad, më partner. Kush ka thonë kështu vëlla? Mund të falësh 100 vjet. Edhe nuk guxon të më fal. Dikush një of, fillon më fal dhe guxon të më fal. Andaj vënë ndëruar sikur se përmenda, shembull nga të parat ont nga e kaluara në këtë ditë, të cilët kanë dëshmuar se si janë robër, do nuk kanë lëvizur, bien të shumtë. Shumë aspekte dhe në forma të ndryshme. Atë e lëm se më thotë për pjesën e dytë, kështu këtu përsëri në misterin ton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 kuza kthejmë përsëri për të vazhduar bisedën tonë që kemi e kaosi në jetën e muslimanëve. Hoje duke folur për shembull nga jeta e parë vetan, se si ata e kanë luftuar egon e tyre si një qësh për egoja që un un mendoj kështu, un do të bëj ashtu. Edhe pse Islami më thënë të ka të lënë hapësinë, po jo atë hapësinë që është keq kuptuar kënde Zot këtyre muslimanëve. Un tash jam të shumë të subhanallahu te rase që dëshmojmë për forma dhe mënyra të ndryshme që jenë manifestuar nga anë të tyre për të dëshmuar kuptimin e drejt të këso që përflasin e për te. Do të tëtë respektimin e regullët, disiplines, dhe fikjen dhe flakjen e gjithdo tendence për kaos. Kër flasin për regullën, parës të asili shambullën, duha edhe këtë të plecoj. Dysa njësë kuptojnë se ja hoxja fletë për kategorinë ti do të të të hoxja ka përshlem, në mënyrë të heshtur, apo ta krej një hierarki u dhejt se ku hoxjëlarët do të të flasin dhe të gjithë të tjere të ndëgjojnë përmërsisht afsive dhe kvalitetet tjyre. Jo vëllaj nuk ka shkla. Nëse diko shëtu më ka kuptuar, keqë më ka kuptuar. Se hoxja dëshën hoxjen me imponu. Jo hoxjen, jo mu. Por dijen që e bartë hoxja. Të ka dhe dhe natë.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 Me gjithë respekt, por këtu ku ne po flasin, nuk në duhet kimia për momentin. Dhe në falë, kjo shumër të nëndësishme. Por ajë me ndonë, se përrezo të tërbo të ndëgjën kimia, të ashtu do të dhe hoqën me ndëgjën në fetë faqë faraj thatë. Gabem okja, se kjo kaos, që zënë të unë ty të kimis në të dëgjëj të këtu. Po, ty kimis, ja kështu kimis pasaj ose fizikës, ose biologjis, ose mjekut, që fa të qoftë, ja diskoluar, ke mësuar para dietore, para librave, ç'i di e për gjeneracutuar, të lejohet për aq sa ke. Por ju jo që ta imponosh atë tjetër të të që nuk është as tema jon këtu. Nuk është tema jon këtu vëllaut. Prandaj disa njerëz mendojnë për shkakun se valla, na dëgjojmë këtu kanë njerëz. Hxhallarët nuk konsultojnë e, intelektual kur. Po, duhet të konsultojnë intelektual, nuk duhet të ketë konflikt me xhallarëve dhe elitës intelektuale. Kur?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 Të ka në kando thjemin ne për tubime kështu më radh ku e di çfarë dhe të kja me zot respektu um, po vras po për, ndalla nuk kam përshtim këtë saat po flas për problemin që duhet ta largojmë se kjo po na bën kaos gje një në kaosim duke këtu njerëza nuk mundin kërmë më mëju a bën vlla zbona kjo kaos është barkë. Tubim ça këtu. Njeri vet. Njeri u është smund god diabeti. Lirod gajërimi.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 Sëtë mjekë marim guzim të dhëtë, duhet me abortu. Sëtë më në kështë në më ndodhë. Si merë një mjekë vendim për mbytjën e një thmis, abortit, pa konsur hoqen. Nëse po flas është vetar. Ajë duhet me thirë hoqen. Dë bëjt një komision. Kjo, a përshet që bëjt regulli? Dhe a përshet që është kaosi? Regulli të të kështët. Bëjnë tre mjekë eksperta. Apo? E shqyrtojnë ras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 ka hap një bransh për këtë çështje të caktuar dhe ka bë ofertë. Apo ekonomistët muslimanë që vinë saft më fal. E kanë për obligim para se të përzihen punë të xelllarëve, ty tregojnë se a bën as bën. A është domosdoshme, nevojshme, dobishme këtë më radh? Nuk na duhet kjo filozofi. Na duhet që të bëjnë studime të çurta. Realisht çka është kjo? Danjer ndodhet më shumë të mirë ku thotë, kjo është për shembull, hoq, ndodhtur hipofiza. Po Vullallë nuk di çka është hipofiza. Nuk di qka është, nuk di a do diçka është fjalën, nuk diunë këtu. Nga si do mund ta përdorë ty një, një shprehje për shembull, hafton i tirabat e tentës me rreçkar. A nuk duhet luftojmë tetë në të të. profesionale? Ti më thënë, kjo është Shqip qyshto. Ne studim. Ne ende nuk kemi, për shembull, për <clears throat> sa di e diunë. Sa di mund kemi gabim. Po nuk nuk nuk kemi një studim të ekonomistëve të kë, që janë musliman. Ne studim për ndonjë dukurit saktuar ekonomike në shoqëri që i mundësën hoqëllarëve tjepin për iqe ku jenë? Me djetër e lojët e kamatave që sot prezentohen të kënjesën me emrat në bryshëm, apëton kënjes nuk i kuptojnë për të kënjes bëton, valla i hoqë s'ka kamat 0% më ka thonë sa i se kuptan, a i ka kuptu kamatën shumë një plesikët në ngusht duhet dëll ekspert të ekonomikë, thotë jo vëllën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 Si mësë përfullim për, për medicin, kur unë e i di, i di për shemmur, Kurani përmesh e di, po pëse e nga të rënë këtë përmesh vete? Pëse e nga të rënë? Kurani, Kurani përmesh në duhet kur? Kur të përçaktojmë kush me në na falë namazën. E atëherë, ti gjenë shprejhë. Shumë, po rejkull, me i mrejkullu shumë nuk ka borë. Muhammedis atë nuk ka thonë, njëzhu dhe limam, a që është me i dish me libën e pas taj me kondë barabart, që këtë dinë që në mansë ka shku, e për që kështë nuk nëndodhë. Dhamës dhe dikurës du tjetë më i avancuar që jetëtë. Për me gjithatë regullë është. <coughs> Ajë që dinë masë mirë, sunet në pengëmarsë. Pas taj kë, pas taj kë. Regullë, 4-5 kriterë për të vendoshën 10 minuta, kështë dhe të në uheqë. Namas. Anës jetëtër. Nëse nënano kimi kriterë të caktuar se si ta rregullojmë udhëheqjen tonë për vite, vite të tjera, në punë të caktuar, këtu futet kaosi. Dhe ky është kaosi që sot po vojmë. Përse? Musliman bën partneritet për një biznes, shumë kushte i lën anash, pa, jemi marrë, lë. pa jemi marrë, shmo, pasaj, i më vdot, marrin me përmend katoll. Po jamur burrë le të marrësh, po pastaj të ku të bëjmë hori dy njerëz pastaj jaftë. Sesa se jemi për lopë për një punë thjesht. Kjo është marrë. Nuk është marrë çun kur ti besoj ti para kemë një projekt caktuar ti mbojt 30000 euro. Do pastaj të mas një mujë të kurs raportit. Po të shohin në mua, kjo është kaos. Rregulli është, mfalni që jeni ditur të më kërkani. Mfalni, erdhasht unë t'ju tregoj. Ë ky rregulli i saktë. Për dhe këtu që është tregtia, ose për shembull hodhja të shkon aty atë çë nuk malan kth për 20 euro, mute sot, hoje e si hojgj. të fut kaos. Tregtia, arti çka tjer, të të njëre ka hesap në vet, e kjo shumë në vet ande Jabir radiyallahu ta'ala anhu thati gamërsom sarbe ktheën ku qen Jabiri vonuar shumë der se dikur e kaprita Jabir çfarë puna jota sa e Rasulullah dhe veimëste vrarësh plagos ku diçfar dhe çalon nuk ka mundsi më të. Amë der se më vendosë dorën nuk ta lënon shruje. Si këtash çfarë bëjmë me të zon? Ja shojë devot me linë Allah xhela wala. Tha mashat devon Jabir dhe po ta shërë, të filloha <të> me nëguquë për shmim, me kënë, me Muhammed, nëse këna të rekti, regullin betet regull, pas taj ti a ma falë mu, pëse më pejgamber, nga dëshira jote, kjo është qërë të të të të të të, por në guzoj unë të ndi vetën që, qërë respekti kjo përhoqin, ma shetë përshemë u lë bukën, po ta shetë Allah se Kuh, regull është me shitë, ku azjima tepër, regull është reg të je bir i të aşar se arusha me kusht që ta përdorish shtëpinë e saj në din Medinë jo këtë herë për se të pastaj un kam çuneci ta dorë Medinë në rregull thashë zyete din Medinë kjo është dashuri e sinqert kjo është dashuri e sinqert pse allah xhallahu ka vdos rregull po vallahi ky islam është vetë rregulla për të luftuar kaosin ne kemi prishka të islam po po bën i marr në ti se si islami studia prishim se ka vllai ndëruar allah xhallahu thot regula kërshkon me virtudiket. Tërëke, njerë, tërshës e ka në gjuhë. Edhe njerë, komë mundësi të ati i duket. Se njerë se në gjënë fare, mm. herë në ditë komë mundësi i duket. Herë atis, e atërës, nuk del, fe i dhaqila lekum. Shiko, ju nuk jo hapë ajderën, se po nuk jo hapë ajderën, të detyrmisht dhe të larguash. Po aj e hapë derën, mm. është në shëtëpi, o dhe në derumë. Dhe thotë në falë borë. Nuk kamun si sot të lutem këthahu. Ida qile lë komu rëgju, ku li sot këthahuni. Këthahuni. Se më rëzëtë, unë kam do nga ku hajime ta vizitaj. Aishë së më pranan. Dhe qëfar? Allahu thot, dhali këzgëllekum. Kësh me pasë për raporti i webse. Se pëm pranaj, përra në gadhuna. Menzi preqet në gritem. Këne këtë respekt? Këne këtë ashuri? Apo? Po sa të largot, o, oh, shëtë qërë qështë këjë, qëfarë njëri, lo, vjenë, pale e mëru, ha? Këllë, futë më bërgojim, pastaj, e më para gjikim, e më ndim të keqë. Ndhe, lo, thëtë, mërë ha të keni transparentës. Po, transparentës. Edhe muslimani, këthejet, po dhe kuj që i thësë këthehu, edin vlerën e madhët të respektimit të mëzafirit, dhe nuk i thëtë, pasë për një rast te për emergjent, dhe n Po dikush është zënë këtu, zoti ka thonë këtau dhe Xherthos duke thau, ja as s'ka <tot> sistem. Ja, nuk bën shtrë. Ne ka rregull këtu. Ka rregull, si e rregullojnë raportin mes njerëve. Edhe këtë dikush ja that, çës tri hera, duhet më të sa ko 6 herë atje. Tash as po në një njëri. Do kush jete më ka thos sa so, i du di ku mëni. Tri hera Allah qomse. Rregull, tri hera. Elë stë dan tharatha. Qarki më lezë tri. Hera. E për musër është alishkaj, të e këmere, radiallahu ta'ala. Tërëkite tërihera, që që një dherë nukështu? Omeri shtë i zënë, dhe të u vesh, së në në punështë të piti, i zënë në banjë, dhe së u regulluat dhull, muështë e kështë e marru. Omeri vrapaj tha, ku e njësë Allah? Thonë tërëkita tërihera nuk duhe e eca. Po të tërëkite, Omeri nuk din të hadithin. Nuk din t i tha omeri, po tja, mund në konjiri zonë, e kishte dertë omeri, pësë të sirë pësë a viri, unë dhëla du të tjishtë e une, nga gjelozia pësë u largu ishte, shiko këtë bëjarin. Tha, o dhe ndër umë, e kam dëgju pe gamberin se o sëmë, se ka thënë, kështu, kështu, kështu, për kërkim lije, tri ere, nuk delë, largohu. Po së so përna adit, që farë, tha omeri. Se dintë, omeri, se kjo apo keç kuptimend nuk bën tash të vjen shprenga se bëjn kaos por sfar i kurzoi Abu Musa tash i ka unse kam dëgju këtë ditë shko tash hap të bëgoj me Marcel elmë dëshmitar se mos vula ke keç kuptou se tash po vendosim në rregull për rregullve 10 dëshmitar më më sigurt se është kështu dhe do të bëhet rregull për gjithmonë antai to attempt të, të shumtan ato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 do vbiem ndërsa sot kemi dëgjuam dhe diskutojm pastaj vendosim çfarë do bëjm për kollush ë ah? ashtu është do thën qartësimi atë ke po, kemi ke probleme personale atë hoc secili për pore ashtu kemi bë por pore kemi bër ashtu për shembull dikush ta ka bër një ofertë që thon do shikoj ti sumi tu. Thënë, po, të kushtojm shumë me ju do të mbartur nga ignorancët e ars në të po kjo kjo kjo është mentaliteti i skaluar as duhet më marr fund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 mundhet edhe kështu edhe kështu se zoti nuk ka mundu kët për disa urtit shumë dot por diku është e qartë për shemb vëzhgëruar delegat apo kemi para veti ligjin për kamaton no, kamaton kamaton është e qartë dhe ose si i thonë zot interesi nuk ka interes ajo dëm është po e kanë thonë interes për të yosh njerëz se nuk kanë nda nuk ka faide ajo nuk ka interes ajo dëm ajo shkatërrim andaj i qujmë na kamat riba Sikur se ka qëtë Allahu Gjellewala. Dhe dëshrujmë që te ndalujmë apo te lejojmë. Kusë po votëm për? Nislamu kështuva? Nuk kështuva. Ja, nislamu kështuva se miëna o ta'na. Dhe juha mëzët haram edhe morë fund. Po ta shë e trekti e me këto? Shuj. Hashtë asë një listë ka orë të këpëgjë mëzëmë ja Resulullah. Ti e bërim dhe lëmë në haram alkohullin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 Të po, të mdoj ato që në to ishte e vendusër vera dhe i godiste me shkup në ti. I tha njerë, Resulallah, a nuk është mundësia që të përfitujmë spakun ka këto? Se to sënë haram, e dirëm në verëm, e lojmë, në mm. bushim ujë. Dhe kjo është e mundshme. Por tha Muhamedi s.a.s. Intiqam e lihurumatillah. Apo gjeluzia e madhe. Pse këtu ka pas një haram përsa Allah më bënë që dhe këtë taprishit. Kë, Kështë s'ka bërë gjithmonë, po këtë ka që në moment në caktumë, për që të, të reguar se jo që dhëtë jemi hemendur për verën, për nuk hemendim e asë për barësën e verës të taprishim, nga se ka arë urni i Zotit. E ka që? Allah, te kanë këptu shumë serëzishtë. Gratë me dine, kanë punu në arra, e ti arra nuk është të kështëpia, është m duke punu po duke punu po duke punu po ka ne ters oh you grote medinis allahua ka bër obligim polesat ato s'kan qen të zhveshur mbuluara po këtu flok ju kanë dukë disa disa sa kan pastë krah deri këtu këtu dhe ka apo harë shalën pe nëse po nuk dalën mua ka ndonjë këtu tashin an këtu në orat ato çka më po ashtë arsye e logjike që të shkojnë zhbuluar shtëpi arsye është se i ka thënë në orë mm. dar shtëpis pa pregaditura. A filozofuan këtu? E atashti më mbuluene, si jam këtoni, më këtoni. Thanë këtu qëndrojmë, nuk levizim. I dërguen fëmit, shkënë në nësë berja, berja mbështjesin se këtu, shkënë në nësë atë mbulesin që mlamë natën, njërganin. Dhe kështot me organa e me qershafa, mbuluan kokën, u fotën shtëpjet e tyre, nga arat dhe në shtëpjet. Pse? A se ka orë urni Allahot të mbulu Në sotane e xherment të Aisha radhiyallaha, i pam gratë ensarve sikurse korba e zi, të gjitha të mbuluara. Kjo është shojri që është dëbart nga ignoranca apo dhe nga pavarësia absolute e dëshme në robërinë e Allahut azh. I vjen urrë Allahut azh, nuk filozofon, nuk kërkon arsye, nuk kërkon arsye. Kërkon arsye se si t'ia ja bën diçka që, nësa karsy ka e t'a lënë një si mos ta lë. Shavla, kjo është e qartë haram, kjo është e qartë obligime ki. Sikur se dhe i themë vërdimishtë një themë përshurëture. Gratë kanë marë pavarësi, fa të këtë si është tëpruar. Pavarësi e tëpruar është kjo. On të nështë, onë shëmëra bëktina. Subhanallah. Buri thotë, në ka që ure më kënë këto. Nëse muaj vinë, nëse muaj të të në kamë që. Pej ka kjo. Pej në ranë së filmave Në kur, baba, ne kur babaim s'kamojm prumun shtocati. Kjo është një kaos, ç'kjo është kaos në familje. Ka si kjo, kjo plan kaos. Që s'mund të rat. Gruaja nuk ka mundësi me kufat kunst. Kjo kjo është gjë pa edukuar. Se ka kuptoi s'ta më drejt. Një grua që nuk e kupton se Allahu që ka kriju kët grua për gjithë se ka bërë burrin, ai pyetet për të. Nëse këtë se ka kuptu, këtë derë se ka kalu, të e asin nga i sëme se ka kuptu. Gjitha tendensë për kuptu tjetën të, të armën është kaos, problem është me kuptu. Nga se buri i vendus, a këj me dalë, a s'këj me dalë? E kapinati, që shmo vëtë, kjo është për vajote, këtë i notë thejet, për Allahën nga se, këtu kënë ngjil, a për shë? Ose buri, për shambull, unë, Ti kërkoi falë grua. Jam, më thua, si konkurkuku, ah, gabem. Ke gabu. Ke gabu. Ke çje ke bos. M'fal. Po të huaj, m'fal. M'fond ke buon. Vani re bos kaos. Bo kaos. Çdo kur si të qysh dën me natën e vet tekreat, unë kurkuku si pun hallasik. Po de se kur mos timan sekon. Për sa sikadon kurkui kur fal. Tash e po mos timan ta ndran fjalore. Ta ndan rregull, gjithë ta ndeshon e vllafta. Ç'është bukuria e islamit? Të gjithë i futni sistem apo diku i vjen pak më ngusht nga kjo an nga se këtu e ka pas mos zgjeruar, po, an, këtu apo, bjen, mir, po këtu i bjen mirë. Apo diku i bjen dyon mirë, po këtu i bjen çafa i dha më shumë nga se këtu po e godit. Po sistemo. Sicoma nga se jes tramu. A ka po vë ndërmu fëmia që për shembull nuk kujdesen prind për të për këmbën e tij. Ona kanë çuditë vallaj me këta njerëz subhanallahu. Fëmia ec pak si shtrand. Ndodh këmbën e ka pak më të shtrembruara apo do at tabanen e këmbën e këmbës pjesa poshtme të uh, këmbës kumbë, do uh, të korrë njëo. Në qoftë se ka muthë shkaktohet për shemb si pasojë si pasojë përdrimi të këpucëve falsë. 3 rokpuc, 2 rokpuc, atë stram braf me ka post asim pak pak më dobët dhe kanë dik, për shemb për shemb dëmiu i thot duhet të blin këpuc ortopedike. O të thot kanë formë caktuar, kanë, a janë ato. Edhe pas atëve shmiju, o, po më gushtën shumë, po më dhamë këmba, nuk mund teci. Prindit dhe dhe tërën, hec, nuk e fajsën këpucën kur. Në regullë e këpuca, po këmba të eshtë ramu të gjapëto. Dhe e duran, e duran, dërsa sot i thuet, Allah u ka thonë kështë, po qyshë bëgjës mija pri shmijë, gjithë mështë, po preshja i popidham, po leti dhamë, se ti k Ai fotëm sistemin kallëpunë istomet, na dhaim vallallë, gjithë ai ka pak diçka po na dhaim. Dikujt këtu po na shtron nga an kapak, dikujt ndërsa këtu po i bën pak mangoshte, po sonz po lëviz, dikujt sprish pun. Por kur drejtohemi tamam, apo pastaj është as 10000 vendemat, na kashtromu ignorancën, na kashtromu, jemi bo duke çaluq, na si ka prishin marr, nuk po dukem si njerëz vallallë. Istami kërmë na bo njerëz kurdhet na drejton ecjen. Andaj pranoje kallëpin e ti. Edhe pse të vjen pak ngusht nga njera. Edhe pse të dham dikon ka pak, pranoj nga se e ka për me drejtu. Kët e kuptoj. Nuk e ja pranon kështu, do të sfrmuos dhe Matepa. Apo do të sjutohet shtrënmimi dhe kaosi dhe Matepa duke përfundim pastaj tër çënjen tënde allon në rruajt. Ai nuk ka kish pasur kish shëshëri. Patysh, patysh. Mbas folom do të shpjegoj këtë. Qërtove gojën, më thonë ke lidhja account-it me kolloj, më, më thënë simptoma që ka secili në shoqërim që bën kaos.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 në nifetar shumë të vështirë nuk po e di si ku nuk po di çfarë bëj ta më th안 ti huaj ke thën se muslimani në Ramazan ku do të shkon i ftohar para se filan të fillon të ngrën duhet të pytë për narin para që e ke bler kët kuj ke fitu miksi ku e ke bler një, një raport të jap një koçire që të vendos vallahi tash kurs kam thën as ndërmend nuk më ka vallahi tha kë kë kë dy të persona e kanë përcjell teknik kështu në qytet tjetër nga qytetet e Kosovës. Tash kurs kam thënë kështu. Kur? Kjo nuk është si për shkakun ka çin mendim, e, po mfal, po e kam, kam shumë mendim. Po s'ka çin mendim, jemi kurs ka çin kështu. Përkundazi, kanë volë ndryshe. Ne ishte bër kaos në qytet për të Ramazonin, nga që, bë, nuk kam po më në kampom në ditem në qytet për të Ramazonin, ishte bër kaos, ndarje mes njerëzve mes familjeve, nuk shkajnë atë familje se a i siapra partë, për shambull, nuk di kërë ka fitur, pëse pëse hoqja ka thënë. Shqika di kërë ka të smetur dhe ka bë kaos në familje, në raporte me njerës. Nëse a i të fëton i vëtarë, unë nuk vi, kërë përët kaos në raporte familjare. Qëfar të i bërë të njerë? Nëse Muhammed, nëse njerë që i si morë në godzim të keqë interpretojnë në disa vendimit vetare, i malkoj, ti edin shumë mirë gjuhën e pejgamberit son, nuk raporton mallkime. S'ka qenë ngata që mallkojnë. Ai Sabiuçi u plagos në luftë, mëngjesun ngrit i papastër gjunub. E pa vërtë në telakur me sperm. Dhe rregull i islamit duhet lart. Por ai që i plaguos urrë nda tha, "Populava do dëmtohen fort." Tha oh, shoqët e mi, "Ishte pejgamberi i larg, ishte mëngjes ku sa bajt afër." Tha mgjendën letzim jo burra, tha, "Skalet sepse u i ka." Po, kam plaga vura, thasë, plaga nuk është. E nuk është, po, nuk, nuk është e istifikushtë. Ula, dhe vdesh. El emruen, pe i kamer thomë, dhe tha, kateluhu, kateluhumullah, evran Allahu i vraft. Kushtë ka thonë kësë me tështë me të ulo? Te mu me ka këtë këpunë, po, kushtë ka thonë ty të me krasu dhe këtu? Andesat, zaznja, gjemati, ahenë mutërës muslimonë, për cilin fetëvanë, por ju si e ka thënë hoğa si e ka kuptuar ai vet andaj ngjëri sonjer një një në vin më transmetoi një ngjarë i them dëgjoj kushti për me të dëgjuar të ma transmetosh si e ke parë ju si e ke kuptuar pastaj kuptimin tënd më vonë stres pun ai e ka bër kët ngasë kët nga e ka jo kët e ka ti e ke kuptuar ma tregon er si ka ndodh pastaj doim të thye ato ti përse thonë hoj Allah si e ka thënë truç Pastaj ka thon pegamëerson komundsi, çatiçi përcillet ta kupton më mirë sa ai që përcillet. Pa Për ne ti përceles komundsi ai pastaj tatë vllajtër, kësotë të kuptimin. Ka që ka kuptou. Por jo ti e përcilnë kuptimin tënd, në emër të aso që ka von hoxha, nuk jep hapësirë ti me kuptou, ngasë ja e ke imponu kuptimin tënd dhe e ke shtrembëruar fatin. Në kaos që të kuptojmë drejt, nuk e din mirë, nuk je i sigurt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 ku banën të i cilë të vendje, apo që të dhudë, ma japë të mua dresënë, mërë të shënime, për pyqësën, dhe i thënë të në fundë, ka mundë si që e ndroj me ndimin, vitë lejmë raja, ka mundë si që ndëgjësën këtë vend, është shtërmu fëtëva e jam, të dinë burimin për kosh, të e ka shtërmu fëtë, të të të vitë. Sot kemi vëllo, telefon, fax, internet, Mali internetit me 10 trama të komunikimit, rrjetet sociale, ku e di çfar, makina merr makinën për 18 e orë. Gjithë ato mijtë shpërfillën thosim jemi në kohën e guret. Dhe nuk është e me të mundsh më të verifikosh fat falë të orë. Kjo është papërzit totale. Kaos i shkaktuar. Pasi ky kaos po prek raporte më gjallar. Se këtu këtu kalon kështu për mua, këtu për mua, këtu për të, këtu këtu. Dhe fatkeçësisht, po mbërthën një një citat nga një e zëmt e raporteve e kuptimeve për shkak të ka ushtruar papresisën për cilën informatove dha ngjarjeve. Por ç'është temp shumë e rëndësishme, mendoj se na duhet edhe një mision tjetër për të folur disa nga çështjet më kritike, më, më problematike që kemi, më thënë, në jetën tonë të përditshme të mbartur nga ignoranca. Por klasa mjafton, lutsoh dom të jemi me gjithë mire, amin, e zotimat, Allah, të mirën. Me çmenduri të lartë zot i marr. Vallajt në roftë atë, vallajt publikt. Amin, amin. Vallajt falëzat. Amin aty. Të nderuar vëllezër,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 Dirat të reqofshë në kujdesin e Zotit Selamu Aleykum o Rahmetullahi o Berekatu